Ділять між собою шовкові хустки Це дуже вразило, адже козаки орла не були привчені до грабунків На запитання Трийко пояснив, чому не боронить своїм козакам дещо брати Їхні родини пограбовані, а козаки майже всі одружені І мусять виконувати обов'язок перед рідними Після товариської розмови Іван Трійко визнав команду Карого, взяв зобов'язання за добу посадити козаків на коней і приєднатися до зведеного загону. Через добу трійківці справді з'явилися знову, всі були на конях. Об'єднаний загін зріс до 85 шабель, з них 10 старшин. Стояли над допливом росі посеред лісу, біля хати лісника. Кілька козаків, які ходили на розвідку в село за ставком, розповіли, що вчора там стояло чотири сотні курсантів з Вінниці, а в довколишніх селах ночували піші відділи. В цей час прибігли звідуни від млина і доповіли, що до села заїхала червона кіннота. Стоять за хатами і командири розглядають через біноклі ліс, про щось радяться. Помітив Гальчевський кінну сотню, що лавою під'їхала до лісу з північного боку – а він невеличкий, з 20 гектарів. Звіду не доповіли, що небезпека є, і з півдня у двох кілометрах від лісу стали вози з більшовицькою піхотою, яка почала розвиватися у лаву. Отже, ворог з трьох боків. Вирішили не чекаючи вечора пробиватись. Лише повстанці виїхали з лісу, їх було відразу обстріляно з кулеметів. Орел оглянувся і помітив, що впав забитий кінь, впряжений до брички. Що робити зі спиртом? Можна розбити бутля, але ні. Орел виняв з торби, стрихнін, грамів із десять засипав до бутля, заткнувши його після цього. Бою, а разом з ним і втрат, вдалося уникнути. А чи уникнули втрат ласі до спирту ординці? Жадоба помсти Ведучі ар'єргардні сутички їхали долинами та селами. Підвечір опинилися в Бердичівському повіті. Орел поїхав на чолі колони. На зустріч – вершник в Будьонівці. Порівнявшись із зустрічним, отаман зупинився і суворо звернувся до нього. «Хто? Звідкиля?» «Виявилося». Курсант, що занудьгувавши за родиною, заїхав провідати її, а тепер ось вертається до своєї сотні продовжувати службу «Віддавай, братику, зброю, злазь з коня», – майже співчутливо, мовив Гальчевський, перед очима якого знову постав скривавлений Федір зі смертельною цяточкою на переніссі Орел не розтягував курсантові жах останніх хвилин, після короткого допиту особисто зарубав невдаху Зробив це, як завжди, охайно Кров лише трохи зволожила придорожню куряву Це був час, коли Гальчевський Чи не всіх більшовиків, які потрапляли до його рук Знищував особисто Він прагнув, щоб якомога більша їхня кількість Зустрілася там з його замордованим братом Як правило, Орел відрубував голови Жертви майже ніколи не пручались Паралізовані крижаним поглядом отамана Слухняно виконували команди, ставали на коліна, зручно підставляли шиї, дехто і комірець поправляв, щоб не забризкати сорочку. Коли жарлові доводилося стріляти, то кулю обов'язково опускав у перенісся туди, де сходилися брови. Саме в це місце у ландськи після катування з нагана застрелив молодшого брата отамана. Почуття помсти страшне. І робить людину, поки вона не заспокоїть жадоби помсти, страшною, вважав Яків Гальчевський, якому екзекуції ніколи не приносили радості, хіба деяке полегшення. Жадоба помсти і ненависть роблять мене жорстоким, але я маю силу зносити все це. Карий відволік орла від тяжких роздумів нагадав про необхідність зустрічі з Отаманом Артемом із Братславщини помалу почали зближатися до терену Артема. Одного дня відділ розмістився у одного заможнього господаря на хуторі під Ротмі Струкою. Незабаром приїхали 10 козаків, яких Орел посилав під Козятин, на Фільварок, де штаб Карго нещодавно потрапив у Тарапати. Завдання було звичне – знищити зрадника, який видав місце постою козаків. Справедливість на цей раз взяла гору. Зрадник, як серпневий плід, Тяжко повиснув на дереві, яке сам і поливав.